Salme 136 Takk Jehova, for han er god, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Tack Gudenes Gud, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Tack Herrenes Herre, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Han som alene gjør underfulle store ting, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. «Ham som dannet himmelene med forstand, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Ham som bretter ut jorden over vannene, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Ham som dannet de store lys, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid. Ja, solen til å ha herredømme om dagen, for hans kjærlige godhet varer til uavgrensetid.» Morgon och stjärnene til å ha felles herredømme om natten. For hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Han som slo Egypt, ved å slå deres første føtte. For hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Og ham som førte Israel ut fra deres smitte. For hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Med sterk hånd og med utrakt arm. For hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Ham som skilte Rødehavet i to deler, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Og som lot Israel gå midt gjennom det, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Og som ristet farao og hans militære styrke av i Rødehavet, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Ham som lot sitt folk vandre gjennom ødemarken, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid som slog store konger for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid og som drepte majestetiske konger for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid ja si hon Amoritnes konge for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid og også konge for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid og som ga deres land som en arv for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. En arv til Israel, sin tjener, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Som kom oss se hu i vår ringe ingetilstand, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Og som gang på gang rev oss løs fra våre motstandere, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Ham som gir føde til alt kjød, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Takk himmelenes Gud, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid.